ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبيا والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا innaka ala kulli shay'in qadir mliyoamini tobuni kwa Mwenyezi Mungu toba iliyo ya kweli asa Mola wenu mlezi akakufutieni maovu yenu na akakuingizeni katika pepo zipitazo mito kati yake siku ambayo Mwenyezi Mungu hatamdhalilisha nabii na waliyoamini wa pamoja naye Nuru yao inakwenda mbele yao na pande zao za kulia na huku wanasema Mola wetu mlezi mtimilizie nuru yetu na utugufirie hakika wewe ni mwenye uweza juu ya kila kitu ya ayyuhan nabiyujahidil kufara wal munafiqin waghlub alaihim wamaawaahum jahannam wabisal masir ewe nabi pambana na makafiri na wanafiki na kuwa mgumu kwao na makazi yao ni jahannam na hayo ni marejeo mabaya daraballahu mathalan lilladhina kafarum ra'atun wa Luta كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا النار مع الداخلين من يزمو مungu amewapigia mfano waliokufuru mke wa Nuhu na mke wa Lot walikuwa chini ya waja wetu wema wawili miongoni wetu lakini wakawa chini wa umezao nao wasiwafai kitu Laika semwa ingieni motoni pamoja na wanaoingia. Wa daraba Allah mathalan lil ladhina amanu ra'at fir'aun id qalat rabbi banili 'indaka baytan fil jannati wanajjini wanajjini min fir'aun wa 'amalihi wanajjini na Mwenyezi Mungu amewapigia wa mfano walioamini wa mkewe mke Firauni aliposema Mola wangu mlezi nijenge kwako nyumba peponi na uniokoe na Firauni na vitendo vyake Naonioko na watu madhalim. Wa Maryam bint Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa Na Maryamu binti wa Imran alilinda ubikira wake na tukampulizia humo kutoka roho yetu na kaya sadiki maneno ya Mola wake mlezi na vitabu vyake na alikuwa miongoni mwa watifu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Enyi mliyoamini yeni kwa Mwenyezi Mungu mwaje mabambi enu kweli kweli kwa ikhlasi asaamu na wenu mlezi atakufutieni mavu yenu na akakutieni peponi kwenye kupita mito chini ya majumba yake na miti yake siku atakayoyenyua mwenyezi Mungu hadhi ya nabii na waliomini pamoja naye Nuru ya wao itakuwa inakwenda mbele yao nayo itakuwa kuliani mwao na watakuwa wakisema akuikaribisha kwa Mwenyezi Mungu ewe bwana wetu mwenye kumiliki mambo yetu tutimizie nuru yetu mpaka tuongoke kufikia peponi na tusamehe dhambi zetu hakika wewe ni mtimilivu uweza juu ya kila kitu Hewe nabii pambana kwa jihadi na hao walio ukafiri wao kwa kila unachokimiliki nguvu na hoja na kuwa mkali juu ya makundi yote mawili hayo katika jihadi yako na makazi ya hao ni jahanamu, na marejeo maovu ni hayo marejeo yao Mwenyezi Mungu ametaja hali ya ajabu inayojulikana kuwa ni hali zazosafana kwa wanazufuru na yoni hali ya mke wa Nuru na mke wa Ruth. Hao walikuwa chini ya ulinzi wa wajawawili katika Wajawema. Nao wakawahukuni kwa kupanga njama dhidi yao na kufichua siri zao kwenda wambia kaumu zao. Na Wajawema wawili hawakuweza kuwakinga wake zao kwa lolote katika adhabu ya Mwenyezi Mungu. Na wakambiwa hao wake wawili walipwangamizwa ikiye motoni pamoja na wanaoingia. Na Mwenyezi Mungu ame mfano kwa waumini kisa cha mke wa Firauni aliposema Mwana wangu mlezi nijenge kwako nyumba karibu na rehma yako peponi na uniokooe na utawana Firauni na vitendo vyake vilivyopita mipaka katika dhulma na uniokooe na kaumu ya wanaofanya uadui Na Mwenyezi Mungu amewapigia waumini mfano wa Mariamu binti wa imrani ambaye amehifadhi utupu wake tukampulizia humo katika roho yetu akashika mimba ya Isa na yeye akayasadikimani maneno ya Mwenyezi Mungu nayo ni amri zake na makatazo yake na vitabu vilivyoteremshwa juu ya mitume wake na yeye alikuwa miongoni mwa idadi waliodumu juu ya utifu wa Mwenyezi Mungu huku kupuliziwa Maria roho ya Mwenyezi Mungu sikiroja wani wanadamu wote wamepuliziwa kadhalika soma surati alhijr aya 28 hadi 29 inaposimuliwa alipombwa mtu na kapoliziwa kutokana na roho ya Mwenyezi Mungu